Bueno, lagunak zintzilik irratian jarraitze duzute eta, bueno, zintzilik irratia ba, batzuk jakingoez zuten bezala, badago sare baten barruan, arrosa sarean. Arrosas da Euskal Herriko irrati ezberdinean e, e, koordinadora bat eta asteburu honetan martxoak 29an Gernikako Astran ba aurtenja 13 urtez antolatutako jardunaldietan izango dute aurbertan ba Kriston egitaragua antolatu dute, tailerra kurtzioak eta bla ta bueno, guzti hori kontatzeko gurekin daukagu Araber irratiko Kidea e, Gaizka, apagaixo. Gaizka, arte Leon. Bueno Gaizka, aurten nokez gabiltza gabiltza 13 urtez ezta da, da Rosa Sarento hau espatzen eta... dala? Bai, eh bergarako astetxean lehen jardunaldi hauekin, duela pare bat urte, has eh, Zausko Putzuzulon egin genituan mm -hmm. eta urten ba, Gernikako Astra Astragunerañoan gara eta eta hartan ostutako ditugu 3. Eh, jardunaldi hauek, bueno, batez ere azken urte hauetako eh uh, aurteuetan uh, eginako topaketen balorazio oso positibo izan delako eta eta daguno bi urte delako arrozaren urteroko topaketa edo topagune antzeko bat. Hoyse da, bertan gainera, bueno, el cartruque, bueno, está idella el cartruque, va bai, bai, Jakinduria el cartrukatzeko gunea, ez dakiz nola izan. Bertan, e, bueno, duela hiru urte hasizala, jende asko juntzan ia jende askoz gehiago, bueno, Horten imaginatzen dugu, gainera astran, nokerez banabil, e, bueno, irrati libre berri bat e, egiteko asmoa dutela, ba, baliteke jende esente biltzea, ez da, bertan? Ba, jo eta nik uste dut askin urtetan, gauzerik, e, ba, postgarrienetako bat izan dela ere, jardunaldi hauek ere balio izan dutela, irrati bat zorutu nahi handa biltzan e, ba, lagunak bertara urbildu, eta eta handik gutxidea herri eta eskualdetan e, berriak martxen jertzeko ta, eta horren adibidea ditugu, puzadibidez askoitiko mate izen e, sortutako kontrako estarritzen e, irratia eta e, bueno, urbilago edo iaz e, bertan, e, sumaian, e, ba, martxen mm -hmm. jari duten beste irrati bat, iaz e, jargon horietara urbildu zirenak eta irati-irrati ere berezku batu zen e, bergarakoa eta gero, eta eta urten ere, ba, bueno, gernik aukeratu du guain zuzen ere astra, ba, bueno, astran bertan ere balitzarako ba, lagun batzuk e, irrati bat martzen jarri nahian, eta nahi genuen ere e, topaketago, jarlonaldi hau ekizatea, ba, bueno, butzara bat e, bertan gernikan e, irrati berri bat e, e, sortu da. Eta horretaz gaine da, ba, bueno, ba bat toze, eh, ba baik aldakotik eta bai eh, dizarratik eta eh, beste dut batzutatik, irrati bat sortu nahi handa diltzan eh, lagunak topaketetara, ba bestapeste ez horretarako pentsatu benytu bai eh, horretarako ere balio dutelako, ez, irratia sortu nahi handa bilen eh, jendeak, ba, nozio, inaresko nozio batzuk ikasteko handartan eh, gauza teknikoen inguruan, eta aldi aldiberean arrozazareak zer den eta nortzuk elkartzen gaituen lohak, eh, Eh, ezagutzeko aukera ematen dutelako egun egunosoko jardunaldi hauek. Bai, eta, bueno, jardunaldiekin, japiskat, eh, bueno, zehazteko, eh, bueno, goizean izango da bloke teknikoa edo ez, eh, deitu dezakegu? Bai, bai, tekniko praktikoa esango nuke, bai. ez, ez telako dena ere teknologien inguruko izango, bueno, Ba, itxe dugu e, teknologia beharriak edo, bueno, apurbate gaur egune irratian, erabiltzen itugune software eta programasko den inguruan, eta horien erabilea praktikoa nola den, eta nola errastu apurbak gure irratiko lanak ez, horiek e, e. aproetxetuz, bera, bueno, aldi bere nire itxe dugu adibidez, eta herre horietan, e, ba, redakzio lanei buruz, e, e albiztegi bat nola iratzi, gero iratian irakurtzeko, hizkuntza sexista, hizkuntza rasista, horren inguruko gogo eta bat ere egingo dugu, ez gure iratenea bilegareko izkuntzaren inguruko gogo eta bat ere egingo dugu. Hau da horrean, izango da, izango da, taierre teknikoak, baina ez, bat ekin daik kontu informatiko edo espezializatetara bat harri diregatuak. Bale, Bueno, eh, baitare, bueno, gero, egun osoko jardunaldiak direla, aipatu degunez, eh, baitare, badago, lekua atxenederako, ba, bazkarirako, edo eta, bueno, ba, kontzertu bat izango dela gauean, oi hartzungo nongo aiaz, eta bar, atxaldean, eh, bueno, bazkaldu hostean, badago itzaldi bat ere bai antolatuta, ez, Albertan? E, zertaz izango da? Bai, e... Hori, bueno, goizanea ipatzen genuen, apur bat, e, eta jendea ere ezta beldurtu. Goizokoa teknikoa goizango da, praktikoa goizango da, baina aldi berean e, jende zuten baitu, jende ere ezta egin beldurtu. Bueno, Iñarrizko kontuak eipatuko ditugu, beraz, e, nor parte hartzeko moduko eta iarrak izango dira. Hmm. Paskaldu egingo dugu, ba, arrozean ezagarritako bat ere badelako, bueno, gure artean, ez, e, girona sortza eta, eta ondo pasatzea egun horretan zehar, Eta bazkal ostean, e, julen zugepatu duzu maiengurua, baina maiengurua urretik... E, ah, bueno, bai, be, berritasun bat abo, eh, sortik. Hori, aurte bauk, hau hor programan, e, zauztarre proposetot dako e, kontu berri bat, eta nik ustut, ba, bueno, gure horten e, saltxasortuko da eta kunia e, txapelketa bat egingo dugu. Oixe, oixe. E, beste bat zu muzean egiten dute bazkal ostean, ma bueno, buk, e, Kuniak egingo -e dituguta horretarako, ba, talde ezberdinetan banatu, ta eta kunia lehiak eta bat egitea pentsatu dugu. Kunioiek, zeriburuzkoak di izango direno, indik sorpresa da ja, bueno, zeu eski ez, es, bueno, ba, arrozaren inguruko kunia emate, egin beharko dugu taldeka eta egan egiten duen txukurena. Bueno, hor kunian, eh, barkatu, hor eh, kunian yeah. ere bai, eh, praktikan jarri daiteke, haurrez ba, aurre, eh, bueno, ikasitako kurtsillotan eh, eh, ikasitakoa, eh, ba, ez, bai, redakzio eta da, hola, o soño maian horari bili, o hainbat audioprograma que no la erabiltzen dien ba, bueno, kuña bueno bat egiteko man eman daiteke ez ba praktika oh, eramateko ez daiteke ez hoya oh, ezenoa ba, modu bat ere ikusteko ta ikustuta ere garrantzitsuala gaur egun beldur hori kentzeko ez ba ikute ikusteko se ze, se arrasaiz mm -hmm. bat egitea eh e, inkuso denbora Pemogatu e, badaukagunean, ordubetean kuina batek ere posible dela, ez? Eta, eta, <gibarra> eta bueno, <gibarra> nik usteo temago duela, horreke, zezanata, eta, bueno, aukera saltzako saltza gure artean ere. <gibarra> eta esan bezala horietak ero, ban ba jinguru batean godugu, e, berez neko zabalpanteatutakoa, ba hor, bueno, parte hartzeien artean ere, benetari daukagurako eta mundu ez berdinetatik izango dugu alde batetik, e, ba, uno, e, Josua Mesaga, e, ehatxeuko irakazlea dena, eta eta komunikazioaren inguruan, ba, ba ona, erri honetan daukagune, ez, ba, bon, zehorazki, gehiente hori teorizatu, teorizatu duenetako bat, e, e, izango dugu ireitzalegin topatu.info gazteatari itik e, dena, e, aialaldea.com egin .com ataritik, oporitu komunikatibotik, mm -hmm. e, itor e, aspuru, zitorriko da, a, jaraldeako hau ekere, bueno, arrosa zedean bertanez parte hartzi ditugu, e, eta azkenik urko aristi e, to, tokikomen e, izenean. Mm -hmm. Ba, itugu, bera inaltean, segura oso ezberdinak dira esperientzia guztiak, eta buk, horregatik aukeatu ditugu ere intusen, ba, nahi genuelako apur bat, e, Eh, ikuspegi ez behar dinetatik nahi diogu, gaur egun komunikabideak ez, bete beharko duketen funtzioa, zeuke haukate eta batez ere aurrera begira, jakin derantzune miragrosorik ez tugu la eh, aurkituko bagon aurrera begira ez ditugu, ez? Eh, herri honetan komunikabideak direla eta ez direla. Yeah. Ba daudelako hor gogo eta askota asko, asko ba, ba bueno, guk arrosorea erama nahi, nahi ditugunak, Gero bakoitzak gero ondoriak atera ditzan, ez, ni bakitortik ez dela ondozio nagusi bakarraterako, baina gogoetarako balio badu, ba, ba ez eta dibideak, asko yeah. izan aitezke, ba dibidez, gaur egun Euskal Herrian e, ba, eskualdeka antolatzen ari direne, Euska asko komuniikadeak e, nola gustartu irrati bat eta eta gu, webgune bat e, edo papelekoa ez, mm -hmm. Euskal Herrren hau despenentziazberdinanak etatan ikustu ohtatik ere ikasi behar behar dugula, eta batez ere ust elkarlanean e, e, sakontzen joateko ere aukerak badirela ba, aukeragokiak direla horrelako egunak ez hitz egiteko, mm -hmm. ezeta ikusteko, Eta esan bezala ondorio bakara, bakar bat ez dugutelako baina beharra da etorkizuna begira hortik ondorio batzuk ateratzen bait dugu ba, ba jarraitu beharko dugu estaba idatzen eta, eta eta gure bidea egiten apur kapurka Pues abeti dagondo es ba bueno, badatzea, eta bueno e, gainean e, jartzea baino gauza ba, azkenean ba e, ez, una, konturatzeko edo bueno e, konklusioak ateratzeko eta hortikan bueno zio zer produktibo atea bete keba ongietorria Eta, bueno, ba, ala ere, patu naiko nuke, bueno, kriston, bueno, emneri nahi zikusten kartela, kriston kartela, da, antolatu dana, ez, ba, guztia, ba, den bueno, ba, lanari esker. E, bukatzeko eguna, ba, haukagur, e, ba, kontzertu eta DJ tartetxo bat, ez, gero, kaldera hor, lapiskat izten dido, ez, modu izten batean egoteko, bertan, baina... Aldez aurretik eh bueno, goizean dauden tailerra, gero enzuco ditu gaukunan ze tailerra dauden etala, baina eh es bueno, zutela jendearen konfirmazioa, es, es, arena, eh, pizkat antolatzeko, bai, eh, asistentziarena, konfirmazioa, eh. Bai, batez ere, eh, bueno, Arraieko lagunak arduatuko dira eta, bueno, egun batzu lehenago jakin beharko dute sematizango garen parte hartzeiak e, larun batean bazkari antolatzeko. Bai, bai. Bestela, bueno, debaldekoa da parte hartzea eta hierretan prinzipios denok denontzako lekua gongo da, eta, eta bueno, ziltzu horretan ez da inbestaz arazo, bai, bueno, bazkari darako sematizango garen jakitako menin zaigori bai. bai. Eta edo, nik uste dut, aspi maratu nahi nuen juhlentzuk egin bat duzen kontuetako ere, jo ba, Euskal Herrian gutxi izango direla da, e, askotan egin batzen dugu ausolana, ez, baina, bueno, mm -hmm. ausolana azkenean nik uste dut, honetan, e, ba, urteak dara proiektu asko, urteak bizi dara proiektu asko askotan berezko izan da bat izan data, eta, azpimarratzeko kontua da, jardun hauek ere, nola antolatzen diren, ez? Taiarrake amabitaierre izango ditugu goizean, taierroiek emango dituen jendea, irrakietako jendea berada, eta eta bada modua, zuketoten zeno moduan, gure esagutza, haman e, e, komunain jartzeko, eta bat abestearen ikasteko, eta zer ez? hori baino, egokiagorik eta eta autogestioa ba, zerbait bada horixe da eta mm. eta horretan jo nikusten dut ba ba bai lazip marratzekoa arroza arrozak urtea lertzen dituen jarduneraldiauetan ez es, esaugarri hori ez? Es, guk guke sortutakoa ta, ta gu, gure artean ba jakintza hori karbonatzeko gune bat dugula ta eta, eta horretan ba nikusten dut ba zerbait posgarria eta herria bizitago eta, eta bizirin badago segura azki horrenako hau zer egiteko garenako da. Oiga, eta oskal herrian balago, balago, balago zerentzun. Hori bai, eta baita du baipatu, baina e, balago zerentzun besta peste gaur egun bestakit gehien, baina arrosasareak bere baita miltzen dituelako gaita bosti rati. Eta gauratik txikiak e, gara gienak, batzuk handiagoak, estatzuk e, txikiagoak, baina herri eta eskualdetako... E, irratiak dira gehienak, irrietako e, irratiak ere badaudea, pues, ala bedikazu, baina... Baina, jo, eta gozti irrati egotea gaur egun martzen Euskaderrian, eta, eta, ez, eta elkar lanean, aritzea bainera, ezberdintasunak ezberdintasun, gozti dut osasun txua dela eta, eta portzeko arrazoi badela. Baina, baina, baina, eh, zea, eh, kolektibo handia, Eta, nik esango nuke, behintzat, eh, radio difusio maian, ba, bueno, Euskal Herriko, eh, zera, prointzia guztiak hartzen hartzen dituena. Hori bai, bai. Bai, bai. Ba, bueno, gaizka, ez zerbait bukatzeko neba ez ugeitu? Eh, ez, ba, bueno, nahi duenak informazio gehiagore biatuko duela gure webunean, apura berak du gailtza, bai, bueno, arretan gailtza, eh, eh. eta alabedi punto, oia alabedi ebaini, etxerare, gare, eh, etxera e, arrozasarea.org el bidean edukiko duzu informazioa eta eta bueno, pues e, bestela ere arrozasare e, webgunean baituzue eh irratia ezberdinak bertara igotako irratsaio iratsaio ugari eta mm -hmm. eta hoiek entzuteko aukera hor daukasue, eh urte guztian zehar. Oixe, eta, eta jardunaldiai dira ba, nahi duenak inongo beheldurrik gabe irratien inguruan bintzat interese bat bauka eta mundu hau interesatzen bazaio, ba, gombiapena dene zabalten digula, ta animatuta ta torri garnik alderaz, ze, egia zenaztran bertan egitea ere, ba, lujoa da, baida, horra, baida, eskintzen dituen aukerengatik eta eta aprovechatu dureko ba, anaski. Horrela, baten-baten gere bai, ikusiko bai, bai, du leku berri hori nolakoa dan, Eta, Hola. bueno, ba, goizeko amarretatik aurrera, horri izango dezute, bueno, hainbat eh, ba, bueno, kurtxillo, tallerrak, eh, ba, maien guruak, kontzertuak eta bar, ba, gaizka, eskerrik asko, oh. eh, larun batean ikusiko gara bertan, vale? Osondo oh, Iulan. Eta zaindu, mi esker. Agur beno bat, zintzileko kolagunei. Berdi, garte. Onda segi, agur. Berdin. Arroza zareko iruaren, iruaren jarduna liak. Euskal Herrian bada zerrentzun. Martxoaren hogeita bedderattzian Gernikako Astra. Goize ez Taler praktikoak. Eta ondoren bazkaria Ar arratsdez Euskal Herriko komunikabideak erronka berrien aurrean mailinguruan. Gauean berriz kontzertu mundiala nonguaaz funki taldearekin. Eta onena, guztientzat irekia dela izen emateko idatzi arrosa.sarea abildua gmail.com bidera. Informazio gehiago arrosasarea.org. Euskal Herrian bada zerrenttzun arrosa Sareko, Iro garreñar donaldia.